بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربانه ده لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّاً مَجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُسَوِّيَ بَنَانَهُ نَزِق قَسَمْ خُرَمْ او نَزِق قَسَمْ خُرَمْ فَهَغَ نَفْ بَانْدِي چِ سَرَيْ مَلَامَتَ كَوِي آیا انسان دا خیال کَوِي چِ مُنْبَا دَغُوْ هَ مو هو داغه د دا غتو د هر بند پر ټک ټک جولولو باندې قادر بل يريد الانسان ان يفجر امامه يسال ايان يوم القيامه خو انسان غواړي دا چې آئنده د هم بد ملي کوي کپوس کلی اخر کله راځي هغه د قیامت ورځ فاذا فا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر لقول الانسان يوم اذن این المفر كلا لا غزر الى ربك يوم اذن المستقر بیاچ کلا سترگی ابریخی او او نور او سپانگمائی یو زیک رشی پا دغا با انسان اوائی چرتو تختم هرگزنا حلتب حز زید پنا نبی بدغ و رزبا خاصم استاد رب مختا وزر دلوی ینبأ الانسان یومئن بما قدم و بل الانسان علا نفسه بصیره ولو القام عادیره پا جغو انسان تا خپل وران دیورستوٹول عملونا او خود علیشی بلکہ انسان خپل زان پا خپل خف جنی کو ہر سمرہ او زرون کری لا تحرک بهی لسانک لتعجل به ان علینا جمعه و قرآنه فا اذا قرآنناه فا اتبع ثم ان علينا بيان اه نبي صلى الله عليه وسلم د دې وحي د زر زر یادول د पारा خپل جبا مخو زبا در دا یادول دریا ډول او تاتل وستل زموږه ذمہ دا نو چې کلمونګه 갈ول نو په هغه وخت په غور سره اورا او بیاد دی مطلب خودل هم زمونگ زیمه دا کلا بل تحبون العاجل و تذرون ال آخره هرگز نا اصل خبر دادا چتاسو در زر حاصلی دون کسیز یعنی دنیا سرا مین لرائی او آخرت پر ایک دائی وجوه یومئذ ناظره الى ربها ناظره ووجوه یومئذ باسنا دوم نو ان يفعل بها فاقرا فدغو رزبه ثم قن التعزوي دخل رب طرف تبغوري او ثم قن بغمگني او پديبه پوهوي چې داغوي سرهبا سخسلوكيگي كلا الى بلغت الترافي وقيل من را وظن ما انه الفراق وانتفت الساق بالساب الى ربك يوم ابن المساء هرجسنا كل شي صه لفت عرسي او اويله شي چچرت دم اچون کيشت او سړي په شي ضد دنيا نا تجدا دو وختي او پنده د پنده سره یوځي شي د غورز بوي ستاره په فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى اولى لك فاولا ثم اولى لك فاولا فهغه نه اختياومنل او نه منذكړو بلکہ دروغي उगनل او شو بیا پر غورو سرا تخ کور والو طرف روان شو دا طریقهم استاد پارا مناسب دا او هم ستا سره او دا طریقهم استاد پارا مناسب دا او هم ستا سره خای ايحسب الانسان ان يتركثا الم يكن قفه مماني من ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى آيا انسان دا خیال کوي چې هغه بغيني حسبه مطلب پرې خوده شي آيا غا دا معمولی بو یا نوطفه نوہ چې هغه د مور خې دتا ورثه ولکېږي بیا هغه د وی یو ټوټشوه بیا الله دغه بدن جوړ کړو او دغه اندامونه برابر کړل بیا دا غینا نر او ښځه دوه قسمونه جوړ کړل آیا هغه پدی باندې قادر نه دی چې مری بیا راځون دي